Розділ шостий Знову Валентин дав слово морю. Діти стояли біля води, узявшись за руки, бо так було менш лячно. Хоч трошечки. Влад пробачив Христині. Анжела чепилась в митька, їй здавалося, що поводілий непримарний корабель з подраними вітрилами. Так не буває. Скажіть, що так не буває. У казках так не буває. Христина теж дивилася на море, але тіні й хвилі являли їй інший малюнок, ще більш моторошний, ніж загиблий корабель. — Христино, чому ти вирішила, що це каска? Зуханням тінь пролетіла над ними. Скрикнувши, діти пригнулися. Сова сіла біда вогнища, в величезних бурштинових очах відбивалося полом'я. Але не цього вогнища, а тих сотень багатші розпалили на березі моря. І кораблі хиталася на зачарованих хвидах. Христина кинулася до лежатого, шукаючи захисту. Поряд із ним сова здавалася звичайним птахом. Не бійтеся, вона не зачепить вас, вона вас не бачить, повільно проказав Валентин і пішов до вогнища. Сова зашипіла не в пташиному, мов змія, і злетіла до зірок. Дорослий підняв гіляку, підчепивши вогонь, що засяяв на краєчку майже золотом. Валентин гордо дивився на небо, в якому зникав хижий птах. Він мав розповідати далі. Але поки Явкон збирав військо, а Лаланд розважався в долині чаклунки, у житті Веї теж відбулася знаменна подія, продовжував розповідь він. Восени Вея народила дитину, дівчинку. Пологи були важкі, і ненависний явкон знаходився бідавеєю замість коханого чоловіка. Тримав породіду за руку, просив не здаватися, кричав, що не відпустить. А у увеєю не залишилося сили боротися. Вона бо зісковзувала у небуття погибели, віддавала ті, що народжувались власне життя. На червоне небо напливали криваві хмари, і багряне море до ран лизало берег. Чорні птахи кружляли над морем. Гострі, мов леза пір'їни, перерізали нитки між землею і небом. Кров замерзала, вицвітала, вкривалася ніччю, начисаваном і ставала попелом. Івея була тим морем і тим небом, розлученими, де більше не відзеркаляться зірки. Ніколи вона так не кричала, забуваючи, що народилася людиною. А муторишні птахи забирали її, вирізуючи з повітря клітку, яку не відкрити і не розламати. Скрижаним дзвоном двері зачинилися, розділивши світ той і світ цей. Явконт дуже злякався, можливо, вперше в житті. Холодна та все ж жива вея спала, не прокидаючись. Запрошені ним лікарі безпорадно знизували плечима, не діяли навіть погрози. І тоді Явконт поїхав у Дайран до королеви Тінтєрлад. Жінка, схожа на яструба, прийняла його так, наче нічого не сталося. Явконт розказав королеві все, лише збрехав, що дочка Веєна народилася мертвою. Королева запитала, чи він причетний до зникнення Лаоланта, та Явконт лише похитав головою. Тінтерлад замислилась. З високих вікон її палацу було видно золоті ліси, як світанкові хмари, забрискані І Я поїду з тобою. Але заберу вею живою чи мертвою, сказала королева, дивлячись на бідавого викрадача. і Явконт відвів спустошений погляд, погоджуючись. Вони дісталися фортеці, коли засутеніло. Скинувши дорожній плащ, королева Тінтерлат піднялася до кімнати веє. Явконт слідував за нею та відстав, озирнувшись на ухання за вікном. Між кригою і весною Явконт обрав весну. Цього разу. Коли він увійшов до кімнати, королева Тінтєрлат сиділа на ліжку бідавеї, припавши густами до холодної руки. Так минула мить. Ще одна. Королева відчула присутність господаря фортеці і нежива рукавеї впала на простирадло. «Залиш нас!» – наказала королева. Явконт вклонився і вийшов з кімнати. Зараз королева як ніколи була схожа на яструба. Що говорила і робила королева тінтерлат, повертаючи вею до світу живих, так і залишиться таємницею. Тільки бурштинові сувині очі бачили це, але слова нікому не розповість. Я вкон сидів на підлозі, чекаючи на королеву тінтерлад, не сподіваючись і не молячись. Те, що відбувалося за дверима, було давнішим від закляття клунки і страшнішим від двобою чарівними мечами, бо було продавнім і справжнім. Коли Тянтєрлат вийшла з кімнати, близькі струбиних очей згасила втома. Суворе обличчя посіріло. голова Виї лежала на колінах королеви і волосся чеплялися за персні. Вия спала звичайним сном, а тим часом карета Явкон мчала жінок до палацу з невагомими шпилями. Повня відзеркатувалась в річках і калюжах, опали листя листя блокдамами на ній, старими ранами, присипаними могильною землею. У цей самий час на Місяць дивився Лаоланд, але у Південному краї не гостювала осінь. Дочка Місяця знайомила своє військо із сином ночі. Їх мало бути троє, та Явкон залишився у фортеці, і колючий погляд Чеклонки не обіцяв колишньому до Євлянту нічого хорошого. Юні визнали Лаоланда, що лише на кілька років був старшим від них, а він дивився на ліс щоголу гавані, оплетеній закляттями, що сріблилися на спокійній воді, і печаль залишала його. Мисливець ставав завойовником, а любов перетідувалась у безжальність. Кораблі вервичкою виходили через протоку у відкрите море. Шаклунка, вбрана у білий одяг, стояла на біловатому піску. А коли в темряві зникло останнє вітрило, обернулася собою і злетіла до мертвенно-блідого місяця. Явкон дивився на полум'я до гараючої свічки. Він відпустив прислужників і звільнив полонених ворогів, знаючи, що за непослух загине, колишній дуюдант вирішив умирати без зайвих очей. Сова влетіла у відчинене вікно, торкнулася підлоги вже не лапами, а ногами. Явконт не глянув на чаклунку, гріючи долоні біля полум'я свічки. Тіні метушилися на стінах, не зачіпаючи білого одягу дочки Місяця. — Тут була тінь терлат. гнівно помітила чаклунка. — Так, я її покликав, — гордовито відповів Явкон, залишивши у спокої кволе полом'я. Рука стиснула руків'я меча, захованого під столом. Королева Гриш підійшла до нього. Свічка згасла, не витримавши її присутності але темніше не стало, бо наближався світанок. Вея, знову Вея стає на моєму шляху, але її я можу пробачити. Тінтєрлат ніколи. Ти зрадив мене, Явконде, коли звернувся до неї по допомогу. Чому не до мене? Явконд мовчав. Він і сам не знав, чому поїхав у столицю, але й зараз відчував, що чинить правильно. Явконд вдарив, знаючи, що чаклунка не зможе... Світ спалахнув болем, збивши серце з ритму. Явконду свідомив, що лежить на підлозі, не в силах поворухнутися. Меч зламався. Чаклунка намотувала на палець його біле кучеряве волосся. «Я не вб'ю тебе, Явконде, як ти того прагнеш», – розсміялася вона. «Ти зрадив мене, ти програв мені, і тепер я вимагаю плату за програш. Ти розплатишся волею і болем». Чеклонка щезла, закляття догоряли у світлі ранку, сонце що зійшло, було кривавого Конору.